30 травня. Середа. Мене ще трохи лихоманить, тому залишуся вдома. Хоч не хоч, а на думку родини, треба зважати, тим більше, що в нас не заведено перебувати вдома тільки тому, що тобі трохи погано або просто кортить поніжитися в ліжку. У нас занадто високо цінується робота, тому ніхто не буде заохочувати тебе пропускати робочий день, коли тобі заманеться. А тут усі в один голос – Заявили про те, що я маю піклуватися про себе та своє здоров'я, і маю ще трохи побути вдома. Тобто родина серйозно перейнялася моїм станом. Утім, можливо, вони хочуть смачно поїсти, коли повернуться зі своїх робіт, а готую я краще за інших. Але такі підозри – гідні слухняної доньки та турботливої сестри. Тому я облишу їх». Вільний час, дарований мені зіпсованою рибою, дає можливість більше помріяти та порозмірковувати. Мені спало на думку, що треба кудись повести своїх учнів, наприклад, подивитися на яскраву церемонію зміни королівської варти, або на театральну виставу, котра повторює до дрібниць шлюбну церемонію часів панування династії Чосон. Я не можу описати, яке це дивовижне видовище, коли йдуть королівські охоронці, які в них яскраві жупани насичені сині, жовті, червоні, які натхнення в них обличчя. А весілля таке вже рідко зустрінеш. Ми кореці давно призвикалися до доволі стандартних американських весіль, нехтуємо власними традиціями. Шкода, адже які гарні костюми, парасольки, стрічки, прикрашені зображеннями сонця та монетками, одяг, вишитий золотими візерунками, Велично! Так дивно, можливо, це й хибне сприйняття, але, на мій погляд, саме яскраві барви, осяєні золотом, створюють настрій, піднесений, наближений до щастя Господа, коли той взявся творити цей світ. Одяг наче змінює вираз облич учасників церемонії. Вони теж стають просвітленими, майже дитячими, Відкритиме до всього. Усе довкола стає таким чарівним. Здається, що всі випромінюють чисте, блакитне світло, котре можна побачити тільки на дитячих малюнках. Такий колір має тільки зображене щасливими дітьми небо. Якщо ти дивишся на це і хочеш наситити себе враженнями, то сам перетворюєшся із сірого, чи який ти був до того. На яскравого, попри все, незважаючи на інших, ти стаєш відкритішим і для себе, і для інших людей. І нічого тебе не лякає, а все приносить задоволення. А ще є вуличні паради, фестивалі, доволі незвичайне видовище дівчата в зелено-рожевих кімоно, розшитих червоними півоніями з червоними шовковими поясами оздобленими золотом і з коронами на головах, тримають в руках жовті віяла з червоним хвилястим краєчком, що також рясно прикрашені розкішними півоніями. Дівчата дуже гарні і схожі одна на одну, наче близнюки, тому що вони однаково зачесані, нафарбовані і мають щасливий вигляд. Вони сходяться у велике коло, подібне на святковий багатоповерховий торт, який сам, наче жива квітка, пелюстки котрої розкриваються назустріч сонцю І ворушаться від ледь відчутного вітерця Отже, я вирішила зателефонувати Давидові, щоб знайти в ньому однодумця Тому що, на мій погляд, від саме та людина, за якою можуть потягнутися інші Можливо, слід було телефонувати Неллі та я не наважилася на такий прямий контакт. Віргіс – дуже мовчазний юнак. Це дивно, він дуже схожий на східну людину. Принаймні, таку, про яку писали і пишуть різні письменники. Він закритий. Але Віргіс із заходу. Можливо, за його стриманістю стоїть щось інше, проте я не здатна збагнути, що саме. Що стосується поляка М'яшика, то він дуже дивна людина. Незрозуміли поєднання сором'язливості, самовпевненості та зухвалості. Він нерішучий. Буде довго мені щось пояснювати, але що саме він пояснює, він і сам не второпає. Так само він поводиться на уроках. Це мене дуже нервує, до речі. Така поведінка дратує всіх. Давид сказав, що все, що пропоную я, марудне. Адже якщо вони захочуть, то самі туди підуть. Без мене. У них є інші плани. Хтось обіцяв показати їм модну дискотеку. Я не розумію, навіщо їм було їхати так далеко від своїх домівок, щоб ходити на звичайні дискотеки. Я запитала Давида, хіба там, де він живе, немає дискотек? І він дуже обурився. Відповів, що в них такі дискотеки із такою музикою, що нам тут і не снилося. Насправді добре, що мені не сняться дискотеки. Цього ще бракувало. Шум, галас. Натовп молодих людей, що тримають у руках пляшки з пивом та горілчаним коктейлем КДБ. Жах. Усе це я подумала, але не промовила. Треба поводитися вічливо зі своїми учнями».